Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tebiahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falenderimet, lafderimet, adhurimet tonaj të kuna Allah të azza wa jell nërsa paqë dhe bekimet e ti, qofshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën e ti shokët dhe të gjitha ata që jëndikin këtë rrug <coughs> derin e ditën e fund të ksejbota. Shikues të nderuar, kudo që jeni duke në ndjekur, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lus Allahu ne madhruar që të na bashkon vazhdimisht në, në punë të mira, të na ruaj nga çdo e keqe, dhe nga çdo keqbarës. Edhe lus Allahu ne mbunduar që çdo ditë në këtë botë që e kalojmë, ta kemi mundsi për fitim, për shtim të shpërblimeve. Ngritet tek Allahu xhala xjelaluhu. Dhe gjithashtu edhe ditët e buot të sotë tekimi të këndshme të mira në hijen e shpërblimeve të Allahu Xhejallu Xjelalu. Emisionta përsëri së bashku në takimet tona në titullin çka thot feja. Në emisione e kaluar kemi pasur një takim më special, një edicion më të veçantë të këtij emisioni nga sa ashtu na është imponuar për shkak të rrethanave dhe ngjarjeve dhe zhvillimeve që kanë shkaktuar pastaj edhe reagime të llojëshme nga mbar bota e veçanti nga vendet ku muslimanët janë shumicë. Këto ngjarje dhe vazhdon të jetë ende interesante filmi i dytë por edhe pastaj u pasua fatketësisht me karikatura të tjera nga Franca, e tendenca për të u bërë edhe në vendet tjera, e që të gjitha këtu kanë shkaktuar, pa dyqim një pezmë, një mlefë, një urejtje, një hidrim të madhë në zamrat e të gjithë muslimanë. Andaj, kjona ka zhvendohës rë pak, nga se si kur i kujtojtë në takimin e parafundit, ne kemi filuar të flasëm që ka thot feja për bestyt njëtë. Dhe atje kemi folur për uh, një regull të artë, të rëndësishëm, që indihman gjdo muslimani dhe muslimani të kupton se kur një mjetë mund të jetë legjitim, fetarish për të përdor e kur është ndaluar. Qoftë këtë mjetë e përdorin për shërim, apo qoftë e përdorin për fatë, apo qoftë e përdorin për Çka do të thojmë na duhet njëtë në kësaj vote. Dhe pas kësaj kemi sjellë një shembull konkret se çështjë njerëzit e kanë keq kuptuar, një mjet që është përhapur shumë duke menduar se fatalisht është mirë ta bëjnë, ndërsa ne kemi dëshmuar me fakte, me argumente të ndryshme se një veprim i tillë është i shëmtuar dhe i qortuar fatalisht. Fjala ishte për Hajmalit dhe kemi folur atje për këtë çështje pastaj kemi thënë se do të vazhdoj me lejnë e Allahot Azogjel, të flasim edhe në disa emisionet tira për këtë tem. Pa dëshim në gjdo venë, shikuhet në ruar, ku do që zbehet dituria e mirëfilt fëtare, ku do që do pësohet drita e shpallës a Allahot Azogjel. Atëherë, në njënë e kësaj zbejhjeja, Në njën e dëpsime të kësaj drite, fillojnë pastaj të shfaqen dhe prime, mendime, qëndrime, fjalë, të ndryshme të qëroditura, dhe stytni që nuk kanë të bëjnë asme fin, asme në gjiken, asme arsyn, asme atë që mund të usë është njërzore, por thjesht është një përpjekje njërzve që të dalin nga krizet, nga situatat, në munges të udhëzua si të mirëfilt, ata bjen viktime, matrapazve, mashtruazve, të ndryshme të cilët, si kërësia kam cikë, përfitojnë nga halë i njerëzve. A ka ma keqë se me përfitu nga halë i i dikujt? Dukë e keqë përdor atë halë, duke e keqë përdor galë i dikujt, para me ndoni një njëri e ka fëmiju në smur, dha i bjep, qka do që ka në gjepat e ti, për të shëruar, për të pa mirë, në qëfar ndo, dhe një keqë bërës, dhe një i pandershëm, i pa fityr, dhe e mashtran, në qofë se e bën këtë, në qofë se e ja vendosë këtë sytë kaltërt, në qofë se e ja vendosë këtë hajmalijë, dhe të shërojtë, por, këja ka kostën e vetë, kushtën 500 euro, subhanë Allah, qëfarë bënë prindisht kretë? Në paguan, nga se dënë të ashebirin të shëndush, ose për gruan e tiju, se për nën e tiju, se për babën vlamë, këndë e qoftë, janë të ga që më të paguaj. Andaj, Ne duaj të ta përhapim dritën e shpallës së Allahu Xha Lahu Ala, që të, të ndriçon të gjitha qoshet e vendit ton. Të hynë kjo dritë në çdo shtëpi, që të gjitha ato errësira që kanë ngulfatur njerëzimin. Të gjitha ato errësira që po u japin hapësir, keqbërzva, të bëjnë kaç, të gjitha ato të demaskohen, të dalin dritë nga se nuk i demaskon këta këtë bërës asë kosh, pas dritës se Allahu të zogjënë. Dritës e shpalljes, ata me cilën erë Muhammedi a.s. Mësimit e ti janë dritë, dhe janë shpirët, dhe janë jetë, <coughs> dhe janë gjallëri, anë e kudo që munganë, mësimi Muhammedi s.a.s. filan të përhapët të rësira. Kudo që mungon mësimi i tij <coughs> fillon të përhapet vdekja. Nuk ka njerëz të gjallë më. Nuk kanë më disponim për jetë. Qase njerëzit, njerëzit nuk i ngjall gjë tjetër. Nuk i hap gjallëri e lan disponim për jetë tjetër gjë përveç ruh, shpirtë, me sin e ard Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për dashjë ku ndëruar Duhet që të pajisim me këdrit, që të shojmë në dhyshët, në qëllën sytë, nga se përbal nesh, paranesh, ka razi që të shumë ta, mund të biem një dhe qast, mund të rëzojmë një dhe moment, nëse nuk i shojmë. Andaj në duhet drita, në duhet lamba, në duhet ndryqusi, që të ndezim dhe të shikojmë ku të vendosim këmbën. Në qëfësik e në mungën, atëhere, ka shumë anër kësaj rrugë, ku në duhet të ecim njërës që mezi presin të përfitojnë nga mungjesë e dritës tonë. Kuptoj e këdrejt. Ka shumë të atilë që mezi presin kam plan të gacëm si të përfitojnë nga mungjesë e dritës, dhe përsa të shohen, se është duke arë njëri, e nuk ka lamë me vete, ata këzohen. Ta është këtë, ta është këtë ne e rahatoj mirë. Kështu këzohet, shëjtani, pasus e shëjtanit, shëjtan që duken, shëjtan që nuk duken, laj, laj, që mashtrujnë njërët Allahun e lusit në ruan nga shirë tjene. Dhe këta janë kategoritë të ndryshme. Lëj, lëj, kategoriko. Njën nga këtu kategoritë të rëzikshme, janë disa që popli njësi faltor. Po, u qesin fal njerëzve. Dhe, demonstrojnë mjeshtri dhe afsi të rala. Dhe demonstrojnë një gjenjët i ashtë zakonëshme. Sa ta kinëse, Din kësh kuj t'i ka bukeq, e din kuj ka hub dikuj t'i kuljeta, e din pse dikuj spes nga faka, e din qëfar dhëtë ndodhë nesër, e din qëfar rrugët dhët, dhëtë mërë dikuj t'etër e kështu më rapë. Njerëzit, subhanallah, të dehur, të dehur vrapojnë, presin rrëmë dyrët e tyne, paguajnë, nuk këm pa kësë laj absurditeti, Çelikosh të paguën dikën, hajtë më rrai ti mua un po të paguaj. Unë di që njerit paguam për të vërtetë. Po, të pagohet semestri në shkollë. Normal, se profesorat, arsimtarët, që atje li jeron duhet të pagohen. Edhe tash të paguash ti, kontribuosh ti pak në kë drejtim, është normale pse, sa i pastam son shkencën, po tamson rregullin, po tamson at çka duhet Dhe ka të kuptoj pëse të të më pagu. E për me pagu dikon që mren, më ranë, mashtran, më mashtranë, më dëmëtanë dhe prapë me dhe më parë. Këtë absurditet nuk e toleren asë kush pas në njeri që fatë kjecish kanë betur në tërë informativ. E kërri në tërë informativ, atëre gjdo lajmë që të vijet të duke që po isa këtë është, këmë duhet të është do të ndezim dritën, me lejnë e lata të zëgjëtë. Tash. A thamë që Korani është dritë, tash këna me ndezë dritën. Dhe të shohim se, sa so gënjeshtari, pas ka qenë këtë dënje. Allahu gjellë gjellë lu hu në ruaj për shirë të tjene. Këta një që përtenoj se e din të ardhëmën, ose fatë këtësisht, i kanë lidhë njerët edhe me levizin e ujeve, duke u apërkëthyre këtë levizje të ujeve, se kënë se kur të leviz kënë këtë drejtim, dhe ti i lidhën me këtë yllë, këtë do të që do të ndohë ty kështu. Edhe këto i kanë mërtuar si horoskope. Ma një kanë borë halot, të tërë ma, për të qenë më pranë kliendve të tyre. Kanë borë që sërë të pi shkafe, apo, e këthen, pas e disa e vendus një gisht, nbi filgjana, tishe, për fat më të madhë, e pas taj, pas disa qasët, e sektuara, këtheje filgjonin, dhe lezënje fatën jetës të në katë do të qenjeta të njësër. La ilaha illallah. A dirin këtë shkallën në mashtru njërësa? A dirin këtë shkallën njërës në terë informativa? A dirin këtë shkallën njërësa? Po ku mundët langë i kafës me ditë qka do të ndonë në mune esër? Me thonë të kush përzije këtë element kimik dhe këtë element tjetër kimik dhe këtë në laboratorë, ku e di që farë bëndë dhe, dhe qka delë, dhe thëtë njëri, e përsi kështër të vërtetë, po po thëmë me lidhë disi me element e kimike ndoshta mundë zbulohë dhe qka, dhe thëtë njëri. Ta këtë është kafën, dhe kafja ka ti bëndhijet mrena apo të shkuet fatyt po kjo të merr është me besu këtë Wallaj të merr është me besu këtë pun po. në se me shku në s'ku një faltor që ka kvalifikim të nalt të arsimit të shumica dërmuse e faltorve janë nivelli më më ishkret i shështënis në kuptimin e arsimimit E nuk po di ka që ka me ndohë nesër apo nuk din, aj që është profesor, doktor, nuk din ka lezu, bal një ngrati bal kam su nuk din, po di ka një shkret që dy klasë shkullës fërës i ka të kryme a ka absurditet ma të madhë edhe na përsëri, shu e më njështë nërem të prit e ka jo, ma di e fatkecija me amodhërse, aj përëja dhe dërëja o nërem me prit e dikur që nuk me në tonë pasërurës banjësh me që i në blanë në ruj apo e shini sona ku shton ulëgu më nga mësimet e Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam tash qort andaj me mësimet e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam so ngritesh avancohesh ndriçohesh ata që kanë qenë vetë në ditë mendje ndriturit iluminati i ndrëshëm të ndriturit ata besojnë se besoni shkaje po po po besojnë Këse janë tërë, janë mendje erët, mendje ndritur është ajë cili janë djekë Muhammedin sallallahu aleyhu sallam. Këta janë mendje ndritur? Gëse të të së besëm besët një, palavra dhe prallat tjera, por kanë regula, sigur se kime sejkë, kjo fej ka regula. Fakte, argumente, kjo fej nuk miret me shpifje, me akuza, me sharje, me fyrje, jasë mirë me të kjefe. Kjefe e ka të qartë, ka regullat saktume, kjo regullo shëtë jartë, dhe këtu, në dërto sa të dusht në këtë regullë, se e bardë kjo regullë, sa është stabil i fuqishëm. Andaj, ata shemë u qesje ka do të të lasim, dëshmojnë për një krizë, për një erësirë që ka kapluar fatë kjecështë, në masë të madhe, pëllot nga njerëzit, a i bësën njëri filgjonit, la ilaha illallah, a i bësën njëri, laj përmjën torpë me folë, torpë më vjen nga njëre, kur të kalej paradiso vendeve dhe shën njerëz, njerëz të, sukset shumë biznes, nga se duken nga makinët e bukra që i kanë, nga veshët që i kanë, nga pami e që e kanë, nga shkolla që e kanë kryer, presin në rënd, teknikrua, la ilahin në Allah. Po tja japë është abetarën e klasës të parë, nuk din me lezu. E po të di ka me lezu fatin të në, po nuk di, vëll, pika këmë, e që kjo është akëmari, kjo është dënemi zotit. Nga se, Nuk e ka ndjekë Muhammedin sallallahu a sallam, këtë mësi me prapa me të rije feja. A duhet me shku me përëndimin, kush po të nalë me shku me përëndimin, shka, po mërja u shkienë së në teknologjin, e ju duke hu pë fin, e duke në nënqmu fin, me në këmu të huajnë, kësë është vile ma së përparim. Por që farë ndodhë? E ka nënqmu fin e Muhammedin sallallahu a sallam, kja është fejë shketinës, kja fejë arabë dhe kja. Apo? E pas të të një qmimi qka bënë, e qilë gazetën horoskopën, qka këti dashi e mëne, dash. E dhe këqyrë dashi, apo? Se si do të e ardhëmja ti. Allah unaruit. Kjo është i përparuari dhe i ndrituri. E kjo dënin pizotit, bro. Ske dash me e marrë driten. Po, ske dash me e marrë driten. Ske dash me e marrë driten. Ske dash me marrë udhimin. Të ndriqohesh, këra në ersiren e faltorve, horoskopave, duke emër të vetën me të një farë emna, që janë, lëllë e emra, që janë të janë në horoskop, dash, dhi, që abzi që ka ka, tjë elhamna që nuk i një atë emna. Dhe, duke prenuar që t'i kosh hajgare ka bo, dhe tjetë i taj të kështu të kashfudi kun që asë në gjemet po, a po, edhe e mërzit e të këtë mujshë se pas ka dashi punë pu në mirabë tën. Se kët muj po shkruan këtu që do të ket probleme dhe sfida. Edhe ai beson, edhe i, i pri disponimi, si piet kafja, si ha bukë, pse? Se doshin kët muj si ka punë mirë. E kjo dënëm. Se s'ke dashme u ndriçu me, me mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Madje edhe ju kanë dukë. Të prapambetra këfe, fes kët shket, arabë shkatinë. Po ha shkatinë së kjo fe, e tash bosh antar i një ahri të caktuar, e që pak më nërëjshë. Që kjo është, që na dhre me luftu këtë punë, na dhre minzir njështë pi ahrave të dëzhve, të lëbëve, se në ahri në kanë hi, ka thonë vetit dash, dhre minzir njështë pi ahri, në shpijat e bukra, në kështjelët e mira, që Muhamedi sallallahu alesem, i kanë dërtuar më mësimit e ti. Kjo është të tëra i taj kanë njëri ju pëlqen, u pëlqen atmosfera e ohrit, era është msua ty, me dhun nuk e nxjerrum. Por ka do të manipulojum që duhet me i prute kështjellë udhëzimit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë është për në shëmbim thad dikush më ja os po thon filoni fisteku. Un po thon ai që i thot horoskopet për parë zhvillim dhe skapen gjysmën ezu nga sa haditheve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për kohën tonë. Ja pro që ta kënë qështu që fode parësit. I shala s'ka, kur kërsh për i neve kështu? Shala, kur s'nim që ka të një kërsh? Po pa e përmenim që me bo me qëlu, e ka, e ka një nësi hatë dga që mi shala edhe i krymë punë. E nuk është turp me besun hërës kapë. E më stasim do zhvillime tjera, do loj, loj, loj, fali, prezentocët. Jam bërë programe Foto atje në tregun që e ki qoftë në sistemi në operativ të Androidit apo të Iphoneit, ku të qoftë? Programet të shumë të përfallë. Përmes letreve. Përmes, përmes SMS-eve. Dërguni SMS-eve dhe thunë, ku t'i ka me shajat saktuar? Ku t'i qëllon SMS-i me këtë shaj? Apo? Dhe të shtypë numërin 3-4-5, i kalzojmë në, të nesë kakështu, të njëham në, pa, pa përflasë, kakështu në përboqë që ndodhë, sholakur të nëzvjen. Preke këtë numër, a pa shërbimi është një euro apo, agun, e pagun, të kalzojmë në që ku me ndodhë të tëjmë në aktiviti, <laughs> haj gare, edhe njështë qëre 3-4-5, e mi thonë, mere një euro, blejë një cd, ku hoqja, pa poljë që mu falë, s'kam para, s pa أَنُوْ كَانِرْشِ بُونِّكِ شْتَوَ بَوَى اللَّهُ اللَّهُ جَلَّا جِلَالُهُ ثَوْتِك شْتَوَ نَسُورَنْ هُود نَعَيْتِنْ نِيشِنْ نِزَتْ أَتْرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ ثَوْت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ Allahu në kaptinën hud, një qinë e një së të tre, thot, Allahut dhe vetëm ati, i takan, e tër e fshëht të qështën, qëj dhe në tokë, dhe i tër gjykimi për të qështë i këthet vetëm ati. Dhe thot, si pas tia jeti, që Allahu pot, as kush nuk e din të fshëhtën, absolutisht, pos Allahu qëllë dhe gjena lu, në junus, e fshehta, e panjuhora, e ardhëmja, është e fshef për njërë. Kurdo që të më tënë me në e zbulu, pa mjetët e legjitimuara, shpallat gjenështarë, i papranuar. A se dikush mund më thonë, për hoqë, a nuk është e parashikimi i kohës fshehci, kë ka haram, për më thonë që ka marra një zërsi. Ja, kjo dalën. Po, që ose faltori në bast filgjonit tëtë këtun filgjon, janë dë pika, këtë pika e për me kuptu se një një mjohë vrësht, shiko me rojë, thejna po ranë, falni, po, qështot është? Pse? Ka se këtë filgjonit së në në kalëzën? Mirë po meteorologët përdorin mjetet e sofistikuara që përcin në vizën e reve, këtë në shkaktar që Allah i kalën këtë shkace, që në lejmërojnë për ndë një, ndryshim të klimë Ne themi duke u bazuar në kët-kët-kët-kët menduim, edhe kjo është e mirë për meteorolog. Mos tonë do të bjen shi, nga se mos gjiqa. Mos e bë pikë se shpres hera, mos pikë se ju e ka pas presje. S'ka qenë shi. Andaj shpresojmë, mendojmë, Zoti e din, në komarë më thon, Zoti e din. Po na mendojmë se do të bjen shi. Kjo është kjo është kjo që pse se i kena përdor, aty ja tham do të më lidhme dërësën e parë atjetë të mjetët, në qovë se një mjetë është i legjitimuar, e ka legjitimu shëriati, apo i ka lën hapsir shëriati ta legjitiman, shkenca, regulli, kosmologjiki Allahot Azo Gjell, dhe ne e përdurim atë mjetë, atërë në kodë që ka të keqë. Përndë e Allahot Gjelliole ka bërë rratë se be për marashi, Në qovë se një lërëksit caktuar shoj me mjetët caktuara se rrët pa afrojnë ka vendion, janë të dendra, tash nuk e dionë si kështë kanë kja, për si e, kultur një horie përgjithshme, dhe me këtë shpesi janë duke afrojnë, dhe në qovë se leviznë me këtë shpesi, supëzohet që mrena dy dite nga e lërësi të afrojnë të këvendion, dhe supëzohet që këto të lëshoj njësasit caktuar të e, shiot, kjo është normali kjo së është më me, me përlutarën, po kjo është me përdur mjete legjitime për ose mjeku. Por sa mjeku thot, vallëllai në bash këti këti, të këtij virusi, supozohet që këmbë ka këtij, për shembull, pacienti datpson. Pacienti të të armë që ka me këtij komi u kput. Ja, s'po flet me filxhën. Jo, ai po flet me fakte, me shkën, s'po. Qëto sprihsh pun. Edhe për si themi, Allahu e din, na nuk e dim se mund të ketë ndryshime. Sigurisht e patëm raste të tjera, alhamdulillah, gëzuam. Ati djalori që e pam në larme që do të iksinëra një sasi e madhe e e e e, e tullave dhe tullave mbi shpinën e kishën dëmtuar seriozisht kurizën e tij. Dhe mjekët kishin bërë intrenim sa për intrenim, por nuk u ka marrë te mendja se do të çon kom. Tahet të çon kom. Allahu Jellala bën këtë intrenime, bën këtë përgatitje, bën këtë begati. A jetë? Po në bazë të rregullave të caktuar Zblih më caktuara shkencore, medicinale, këtu më rad miku thot, kjo e ka kokën e përfundim. Atë që thotë ka qenë, Allahu e di na do të ndodhte ky, mirë po çështë të shkon kjo punë. Kjo sert me zbullues vet. Anet e dolën mes kësaj dhe mes asaj. Ajo që ka fakte, ka argumente të shëndoshat, pranuara fetare, logjike të arsyeshme, nuk prispamë fol për diçka që është në të ardhmen, por gjithmonë duke i referuar kësaj fjalë. Allahu ede. Ose më buni një analizë se simbas zhvillimit ekonomik që po bëhet në vendin tonë, pritet që këtë vit këtë një ka mundësi që këtë vit të bëhet një krizë e caktuar. Kjo është po normal, që nuk ka vendimat më të mëdha ndohet me pas krizë. Por edhe në çdo ras kur analizojmë dhe prognozojmë për të ardhmen e Zotit ede, por ne kështu po mendojmë. Kjo është edukat me Zotin Gjallë. Mirë po, më thonë O Allah, në bastë të kësoj vijen, në filgjën, pepë me kuptu se në foka ju të është në Zvitsër. Kaj, ku, për, ku për ka do në që në Zvitsër? Që kjo zbë? Kjo është ndarë umë. Këtë laj njëri të fshehcije kamë hu, Allah Gjallavar. Nuk e din asë kush të ardhëmën. Nuk e din asë kush që ka të ndonë nesër? Sa so kamë fitu këj nesër? Nuk e din asë kush sa kësishtë? po është përdërimi mjetër të saktuara legjtime për të zbulut, për të të nëtu bëles paku, kjo, sështë të kjeqe, por përësëri, saksisht me pik, asë këshë përësëllaut në këtëri. Asëllaut gjela gjela vë thotë në surën jënës, ajeti njëzatë, fa kul inne me lëgajbu lillah, fa në të dhiru inni me akum mindri më në të dhirin. Ta, popët e pejgambarve, Kërër për i gamberi i caktum, më than, me ty kominando një punë e keqe, te, Allah, taksirat për neve që që jenë mesin tonë, që është të thoni hëtë dësët, taksirat për neve me Evropën që në kanë dalë që ta me, me shamija, me mjekërë, para gjykojnë të hrmën, jenë me dhjetre, dhjetre a kushte për të plecu, ata menunë se që ta kanë mëna e prinshë punë me Evropën, e Allah për po, dhëtë thuaj, e fsheta kus të aprish punën të Allahu është. Po, fënë të dhiru, pretni, këni me pak po, kus kom jau prish, reali është punët. E dhënë në pëpres po të bashku me juve. Fënë të dhiru, in një ma akum minil mund të dhirin, e dhënë po pëpres, që ashtu është pëpres, po e tani tu prit na, për e delëse, ka dalëse pas ka pas të do punë, që i se pas kom ditë na. Ndaj, të ardhën, të fsheten, e din vetëm Allahu të baraka vëtale, aje din, dhe ati duhet të dërzohemi. Nga e duhet të din brojtja. Po mirë behoj mir që tonë këtu ajetët, mirë që pithu është u sëne, po uh, Allah njën t'ja ka qëllu. Qësh pëja qëllan? E për menë Muhammedi s.a.m. dhe këtë, të tëtë Muhammedi a.s. s.a.m. s.a.llau gjellë gjelali u kur dëshiran, t'ja shpal, kamelace t'autorizuara që krymë punë të të okë. Allahu Gjellera ja shpal me legëve të autorizuar qëfar duhet të ndodhë në tokë. Dhe gjatë kumptimit të kësoj shpalje, Allahu lejen. Po kjo është sprovë. Dhe me lejene Allahu të është. Por nuk duhet të bim në viktimi kësoj. Kër Allahu ja shpal me legëve, disa shëjtan mundur me vijedh, me ndëgjim tyne, që ka përthë të zotë i me laqëm. Ata nuk njën mirë se lërgjën. Dhe laugjër levala i godet me uje, me imbytë. Dhe dhe da në laugjër levala që me një informat të caktuar të vjen të faltori. Hi lo dhe shvetoni, hi trishtuan nga frika se ka mujt me godit, me myt. i ule me mytë. I thëtë faltorit, se ta bashkëpune me zvetë. Çka është çka mutë të marrësh e për tjerë qësh jabo, me rana, me gë njështë, të cilës më apo për të më rënë. Pse të më gënjerta të qysh. Ata njerëz tani kur të veç një detaj i vogël që aja ka qellu çaj çloj. Pse 100 tira i ka rëjë të skandalë sprish puna ka qellu. Ose po shamul mund t'ia qelloj me diçka që është normal më ia qellu ata që bashkujojnë me shejatin, me gjin, me shejtan të ndryshëm. Pse ka së shëgjën shejtan t'lvizin me specit të madhe, na nuk ja, i shojmë. Dhaish kënd shtëpi dikut atje, thotë kisht dy fëmijë. Ai vjen thotë, "Halo Paul, çyshikja ta dy djem. A thash ti djem kë?" "E ç'shto din ata, tu rrai, tu mashtu, tu bashkulu me shejtan, ç'shto mund me dit." Po realisht, atë çka duhet ty, ai ai ai fsherta që ti nuk ka mundësi me dit. Andaj është haram me shku. Allahu ka mohu që ata të dinë fsherta. Allahun ka mëhu që ata të din të ardhmen, të din në fokën dikujt, të din shpin dikujt, të din së ka me fitu. Ata për vetë nuk din së ka me fitu. Garantaj. Nuk din. Pandaj, nështë i besëm këtë në gënjësht të ardhë. Po të ndryqohemi me dritën e shpallës e Allahot a zhjelë. Të tretohemi Allahu te baraka, ta, të barë e kohë talë, të kërkujmë nga i ndihmë. Kërkujmë nga i rukdalje, kërkujmë nga i zjidhje, kërkujmë nga i ndihmë. Dhe ati të dorëzohemi, që ka të shi të bënë e ardhëmja, ndorë të Allahu të jemi. Allahu ka më nëndihmu. Dhe që ka të të Muhamedi sëllë Allahu aleyhu sëllëm. kush shkon të faltori, veç shkon, nuk i pranuhet namazi katër dhe dit, katër dhe dit, falet si pranuhet namazi. Qfar kuptimi ka kjoj adith? Kjoj adith, se veç kush, vesh... se e ke qilë horoskopin, o, oh, si besaj, veç qyqa ka, e për qita është, as me qilë zbon heq, se më po qi fylgjën, O, oh, vallaj, si bësej, hoqveç hajgara, hajqe për thotë. Sko hajgare. Tu të pëllavrë dhe në gënjëtë, sko hajgare. Se përshkun e në tje, me të kaldzu, sotë miki mi pas, po pa veç për hajgare, e po zbën me për hajgare, se katër dit dhe ditë, së përnëut namazit. Dhe kërështot, e, ko ka mjës, unë e së falën në pra, unë e së kërë. I themi se, në që vësaj që falët, 14 dit, herë pes, mendo, e 5, 200 namazë. Para mënda, 200 namazë. Vynë me shkrim që gjënat hajgarës tonë. Ajë që s'ka me që ka me shkrim. S'ka ujë, s'ka namazë me shkrim kë gjënat. Ajë që banë. Andaj gjënat i madhe kërë. Ko shka bërë diri me tani, jëse kë ka, ka bu, letë pëndohë të ka la që levalë. Allahu ja falë me kështë që e ndërprenjë kështë shkuarje dhe pëndohë dhe njëtë keqë pëse e ka bëke punë. Ndaj të pëndohë me të këllohë gjelë dhe vola. E të mësë të dikush këka gjuna i balë i malë, këqë këllohë në e këmbotash, e kebo pëndohë të këllohë gjelë dhe gjelë dhe vola. Atë plumin që të ka jepë, gjuje! Se të rrenë me, me, me, me, me pluma, me qëkri plumë që është dhe forma, pa ka, ka ma absurditetë me alon një adorzu jetën njëri në ndikimit caktuar të zjermit në plëm të shkria që është përformësot. Kjo është me alë. E ajë që shkane ju besanë, dhe gjeni, ajë që shkane të faltori edhe i besanë, i besanë. Sa të njëre ko, kjoja ka qëllu. Kjoj njëri pushanë së qenëri muslimantë i kalot dur të këmë islam, do të më pëndu të Allahu Gjellarë me se vo më kur, se në qofë se besën, se edin di kushtjetër të ardhmen, të fshetën, pas Allahu të azogjel, kjo qështje dhe tëtë e kushtën këti njëriu me dalje pëjtheje, i kushtën me dalje pëjtheje, ndërë qështje shumë e rëzikshme, shumë e ndishme, në qështë dikur se ka ditë jo vë Allah, se këmë ditë se se, e pra përndohu të këllogjëllë vëllë, përndohu të zoti, edhe vazhdo me kënë muslimane, muslimane mirë, mështë shkate ata që ta hupin fenë, mështë shkate ata që ta prishin fenë, ta prishin jetën, ta nëzin ditën, mështë shkate ata, këtheju Allah o ta zau gjellë, këtheju ati, dërzojnë ati, lute, kërka prej ti, të njëmanë Allahu Azojel, tjapë Allahu të barë, të rruën të i e familjëne, ndaj në vend që të erësohemi me uzimet e faltorëve, të ndreqohemi me mësimet e Muhammedi sallallahu alësallam, këtë njëmet kem, e kemë, e kemë këtë pasuri, ndaj si kur që si thashtë në emisionët e kaluara, për dërisa jemë të pasur, pse duhet, pse duhet nga kontenjerët e bërlogjëve të marim bukë, pse, Po skonevoj. Ja e kontinjirat diku tjetër. Ti e ke pasurin e bollshme të besimit tënd, të udhëzimit që e la Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj plumat, kafat, faldtorët, horoskopat, çfarëdo i forme tjetër që njerëzit i bëjnë për ta ditë se a mnden filoni A më dënë në filonja, e duhet me dit, për me, do, e, me dit apo dënë, bënë e gjithë tërë. Allas përdojke se luga nuk u këtë ka duhet. La ilaha illallah. Me luga gruja prane a dënë burri grune veteja. Edhe kur luga së këthetë, qështë duhet, edhe është anë së më dënë e muadë. Prisht e tjeta bashkëtore për një lug. ka për luga. Ka po këthetë luga, ka po këthetë pjata. Bënë me kësi besot ibo. Ta reglumitën qështë du qaqësën e ka e pa Allahu imër, braktisi këto gjitha, dhe këtheju dritës e udzimit, këtheju mësimeve të Muhammedi sallallahu aleyhi u sallem, jetën, palat, e mësjetën e ahar, si jetën i lumëtur, mësjetën i ngarkuar, jetën i lirë, pak si më pëndjesën, në ngarkjesën që pa më deltër filgjoni, rënësiklet, shki që më rënësiklet, ata që e ka caktua Allah, që e a ka me ndodhë, ti puna për mirë, mundau për të mirë, ti atleja Allahu ta zezojë, dërzoi ju aty. Ë ndihu i sigurt kur dërzohesh. Këtë na mban besimi jonë në Allahun xhelal xelalu. Kështu na kam su Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë çka më u thon këtu sikundruar, më të vërtet për fallin e për faltorat, por mendoj se ky përshkrim, ky pretendim, dasham mesatar jo i shkurt, as ju shumë gjat, është i mjaftueshëm është mjaftuar për të na dhënë përgjigje në atë që kemi bërë pyetje më çka thot feja për falltorët? E pam çka thot feja për falltorët? E pam çka thot feja për fallin. Pika të shkurta. E inshallah në rast dia ja do të klasojmë atë më tepër për këtë çështje, por personat e pa mjaftohem me kaq. Ktu e bëmë një shkputje të shkurtër e pastaj me leje në Allahu xhelalu wel ala rikthehemi përsëri tani me një mënyrë tjetër të komunikimit duke mundësuar inkuadrimin edhe të juajin përmes nëmri tanë të telefonit apo e smsave që të japim përgjëja insha Allah në pytit e juaja Andaj pas këti pëshimi rikëthejemi në ndisht një përstri Allahu Gjallahu Ala ju ndërof dhe i ruajt Që do të mërkur, pre orës 20 e 30 minuta, prezentojnë drejt për drejt emisionin, kam një problem, me hojgjën Muhammed Dermako. Një mundësi më shumë për shikuesi shpalos, tanë, edhe ju mund të telefononi për të bërë pjesi këti emisioni, dërka që hojgja mirë prejt telefonata të tuaja dhe do të përgjigjit pyetjive dhe problemeve që ju i prezentoni. Eventualisht të marë ndihme sugjerime të durhëna për të kalimin e këti probleme.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 si dhe sëqarimi metodës e gabuar dhe keqkuptimit dhe. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ore 21, shenjat e kiametit, me hojgj Ismail Bardoshi, në PIS TV. Që do të prëndë, në PIS TV mund të ndich një emisionin Eci më së bashku, drejt për drejt me hojgjën e krema vdiju. Mund të përjetojt se njeri u vërtetë, kër është i odhëzuar, kër u pëmbahe të mësimeve kërinore. Në këtë rukëtim, shëqrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin ton. Selam, aleikum, për ju edhe përhojgje. Po, pa tjetër është droni? Do ashtë ta një tykja. Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë, ora 20.30, në emisionin Eqim së bashku. në pjesën e dy të këti emisioni, ku tashme, si kur që e keni të njor, është pjesë e rezervuar për inkuadrimet e juaja dhe gjitha është përredzimin e pytjeve që në kanë ardhë gjatë këti emisioni, apo nuk kemi pas mundësi të i përrigjemi nga emisionet e kaluara, andaj dhe resa të fillojnë inkuadrimet me telefonata, unë pa unë burko pa fillojnë me pytin e parë që ka ardhë për mes SMS-it. Thëtë një shukët ja komdojnë një jakëne për një ditë. Për a i pas shumë kohet dënë më a këthy, e ka vënu, për e ka shky. Dëshënd me e para për kompenzim, a me e marrë parat apo ju. Nuk prish pun që ofse dënë me e kompenzu me para dëmin që ka bërë, nuk prish pun e marrë ti nga këto para si, pa, si rezultat i kompenzimit. Sot jam një mutë të 7 me veqare, fali 5 ku namazja me smutë prej gjindëve, kom bo rukje 7 të të herë, po pëmri këthejnë a petë si a mirë, që kemë këshë këshëllu me bo, me me bo rukje dhe gjithashtu me bojë dhekër, Allahu në gjelalu që me umbrojt nga rikëthimi i tyre. Pozvarëzaj me këtë, po kemi një telefonat. Urnani? Salam alaikum. Aleikum, salam, rahmatullahu. A, bon një titje. Po, po, të dujujem. Se, një në natë, dhe jënë kontës një dhe një në gjëmbë, dhe së me dhejtë, dhe shka për një alë, E qabën, qabën, me po po çobën kur po shohën diçka në bodrinc çoba shumë çoba po po sa më preh anë vetë në moment më preh tami më më zmutam atë po e qartë e qartë inshallah do të merr përgjigje inshallah na kemi po më çobës ndriçimit të janë të, të, të. Uh, të, të mira inshan ya tamira që besoi duhet më çim për neve sinjale për përmirësimin e Raporto vetëm Allahu xhallahu ala largimin nga gjynoja të penduarit ekse më radh. Por konkretisht çka do të thotë ëndra, unë jo nuk e di nga se sikur se e kam përmendur dy herë, unë nuk nuk di të komentoj ëndra. Atë nuk mire me këtë çështje dhe nuk di. Edhe vetëm po në ëndër duhet me vetë dhime, hem, më vetë dikon se zi më, zi mi komentuas vetë tasëm e lërë më ndonjë tjetër. Andaj po vjen keq që nuk di saktësisht më të thon për gjithë ëndrën, por dua të them se inshallah është një şeyë e mirë. Nuk ka diçka që duhet të më shqetësu, por duhet duhet më të jëj një një shaint për sikur ne për të përmirësu, për të rregullu dhe për të kthyr mirë ka ka kibla për të fal namaz dhe për të larguar nga mëkatet e ndaluara që Zoti Xhella ora na ka ndai ka ndalu. Kemi një telefonat tjetër, Urdane? Alo? Alo? Urdane? Të më ama, të më ama. Kam një pyetje. Po Urdane? e mi shoqeni ka marr disa tholla më e thon nuk më ka shmi dhe kam kërkuar në pronësinë shoqës së tij se më ka thon se nuk më nuk kam borxhi nuk kam borxhi. Po. Çka të bëj? Në rregull, do të marr parë një solla. Naqë ne jemi. Jo, tani. Do të të puthesh të chart se një shoqës i ka dhënë borx para punë ko caktuar dhe tashmë nuk kje këto para. Madje kur kjo që i ka dhënë borx kërkon borxhin e saj nga ajo që i ka dhënë borx përmes një gruaje tjetër, ajo e mohon se nuk të kam borxh. Mendej se fillimisht e, është bënë një gabim se kur i ka dhënë borx, është tharë që s'paku më pas dikon gatvëti një dëshmitar që nesër dëshmon se ti ke dhënë borx. Por kjo nuk ka ndodhur, sado qoftë, tash çfarë të bëjmë? Mirë është që dikush ndërmetson. Do të thotë sikur që po e përdor ndërmetësues dikën për t'ia kërkuar, mirë është me përdorë ndërmetësues, por tash më që e luan një realitet tjetër të, të, të gjykimit. Do të thotë, thotë kjo po thotë se ti ka dhon. Dhe edim saksisht kur ti ka dhon dhe soti ka dhon dhe kur ka qenë afati më e kthy. Çfarë argumenti kiti që, pamahen, që dilem, thot, po mohon? Nëse ndoshta e kanë një dilim, ndoshta e thotë po mi ka dhon parët po unë jë ja komë dhoni t'i shka dhe me këtën e bu, për shambull, ka ndonjë në dhërën një, një dilem, ndonjë keqkuptim, që ka nevoj me e sharu, pse jë po e më hën këtë, cë në është shkaku që jë nuk po pranën së t'ka barchë, në qovë se nuk kurët sukses, përmes të një rrugëve, atë leja Allah o të zogjel. Së i mirë, unë e halal nuk ti bëj, dhe do të kërkëj këtë nesër kërë do dalin për Allah Gjela Gjela Lihu. Këshumë njërë të fatë këtë të fatë, aji, nesër kërë? Wallahi, nesër kërë do dalin për Allah Gjela Gjela Lihu. Dhe e paguin, shtrajt borqin, do të pendon pëse këtu së të kanë këthy dhe të fesh, e mos me e këthy nesër në atë mënyrë që do të i deturin Allah me e këthy borqin. Për ndaj thëmë se, i ki 2-3 metuta që i të seka, e para, e Mundomë më të mirë, do kërikoj tu, ndoshta ka harru, at ku tu thon vëni, ksu ti kam von, këtu kanë qenë parat, pse po e mund ti këtë, ku ik argumentet me ndrimëcës, me dialog, me fjalë të mira, mundov. Nuk shkon, nuk i syt ja bësh ndryshe. Ka se ski argument për këtë çështje që dëshmon as ngjojhas dokun tjetër, të të leja kët pun Allahu xhelahu ala dhe Allahu ta kryen atë që është më e mirë. Kjo është ka mund tëm Allahu di më e mirë. Kemi një telefonat tjetër, urnane? Salam alaikum. Aleykum, salam, rahmatulloh. Në për tjetë e dhe që da. Po, fale Allah. Për kohën këmë desht me, me ble një shpi, i kom grëmbullu e paret, dhe gjatë kohën që i kom grëmbullu e paret, edhe për më desht me e dhe shpi, e sasht njësasima e madhe, për qatë kohë, mashe më setat një e ure i kom pasi. Në kom danë zekarë për ato pare, alë. Më qëse nuk o mund një mlijatë parët, ashtëta mi e ndashtu me paguat, jetë në shpijës. E qartë. Për që të ko, a këmboj, një në ajo. Para që i ke past në bledura, ka, kanë qëndru të deponuar atë ti, ma shumë se një vjetë? Po. E qartë. E merë për ligjen një shalatash. Ame. Dhe të të kjo, vlau, thë që, ka fillu me deponu para, për me e bleni shpijë. Ka mbled ofër 10 dhe nuk ka arrit, do të thotë që me një mblet të gjitha për me për të pare kanë mbledhën shtëpinë, por ato para kanë qendruar të ngurmuluar tek aj për më shumë se një vit. 10000 euro është një shumë që duhet më dhon për të zëqat. Andaj, nëse nuk ke dhon zëqat për të, dhe kanë qendruar të ngurmuluar tek ti, e llogarit. Sa so kanë qendruar tek ti, nëse kanë gjerun 1 vit, jap zëqat për 1 vit. Nëse kanë gjendur 2 vit, duhet më dhon zëqat për 2 vit. Ngase ë euh, obligueshmëria e zëqateve nuk bjen me kalimin e kohës do të nuk është një obligim i cili vjetërsoat dhe pastaj anullohet. Nga se është hak i fukaras, është hak i të doptit, është hak i nevojlisë, për ndaj ne kemi privuar atë nga haku i ti që e ka në pasurin tonë. Për këtë arsye duhet mjë alo hakun, edhe pse kanë kalu në është të një vjetë, dy vjetë edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d nga se ka qen haku i fukaras dhe ai nuk bie me kalimin e kohës. Por as nëse njëri ka qen jon në islam, ka s'ka ditë që ka bërë zakatin, i njiron s'ka pas, kjo është diçka tjetër kur është vendu. Po e kemi ditë se kemi obligim zakatin, por kemi menduar se na me për për, për pasi kena për shtëpi për shembull, se kemi obligim zakatin. Do na e dim se kemi obligim për zakati, por nuk e kena di kemi ditë se për pasurinë që kemi ne është obligim zakati. Atëra Pasat të informohemi se e kena pas obligim zëqatin, duhet me nëzirë zëqat. Pra të e logarit, sa vjetë kanë shku, një vjetë, dy vjetë, sa, sa është 2.5 e shumës totalet të pasuise grumbulluar, dhe jep aqë zëqat të varë furve nga se kjo është haku i tyre dhe nuk lejohet të mirët haku fukarave. Kjo është përgjigje, Allahu edhe në masmiri. Kemi një telefonat tjetër, urnani? Orna? Muhammed e të e dhavishti. Fë alë Allah. Sala'ma alikëm. Aleykum, s-salam, rahmatullahi. E, unë jëmë që un, në në në shullëkum daushtum e kuqafdekum më ka fëmëm diya rabbi lalemin të zofti. E, që fa zë shë iëdëm me ditëm Qysh, qysh, qysh, qysh po jetë pashtu dhe muaj. Do nona, kur ka vdejtë, ka onë, Allah o truj, ta po? Po, po. Inshallah, të merë për gjithin, Inshallah, tash, Inshallah. Eh, pa ndihë shumë, vështë për që të të të të të. Kor, Gjovlam, korë. Respektimi i prindve, në veçan ti, në raset kur kanë nevoj, si kurse është smunja, varë fria, dhe kujdesi për tash nga obligimet madhura në islam, andaj, andaj, Pran është obligimi i madh. Shkelja e këtij obligimi shndruhet në mëkat të madh. Por ai i cili kët obligime kryen me ndershmëri në emër të Allahut Azza wa Jell, ka shpërbim të madh tek Allahu Xhallal. Dhe për shkak të këtij respekt të prindve, Allahu ja bekon jetën. E bën njëri të bekuar, të mirë, të pranuar, të suksesshëm. Ja pa Allahu të mira. E në çonse Edhe kështu ndosë sikur si të ka ndoqti vllau se nëna dy kë vdi kanë Allahu truajt i lumit ti për këtë dua vllo. Gase duaja e nënës për fëmijën vet nuk kthehet tek Allahu le wala. Shumicën dërmuos të rrostave. En veç anti kur kjo dua vije nga një zemër e sinqert e nënës për shkak se biri i saj ka qenë korrekt dhe kujdesur me të. Prandaj më e vërtetë është një po thamë për ty, vlajnë dëruar, mund tjetë një, një qast, një nxarje, që gjithë mund duhet tjetë burim i shpresës për ty, e i lumëtëris për ty, se nona jo të ka bëtë dua për ty, Allah u trujtë. Andaj, kam shpresët madhë dhe ka la gjelë levala, se Allah u ka me trujtë, ty e familjen tonë. Dhe, ka me ta mundësu qështë e këshurë të në në tonë, ne e sërtikur me të këshurë ti për për për për për për për Prandaj kjo është një përgëzim i madh, është një hajni i madh që duhet t'i gëzohesh. Dhe do a dorsh me punkt mira. Të bësh burrë i mirë, musliman i mirë. Asaj vetë kjo punkt që e ke bosmjaftan, nëse për shembull njëri nuk e fal namazin, nuk e andaj, i kryen obligimet tjera, andaj ti je në rrugë të mirë, mashinona ka bodo për ty. Munda që të janë imazh vetës këtë rrugë duke i kryer edhe obligimet e tjera të mbetura, nëse po them këndin e mangësin këdrejtën, inshallah ski porta kryesh obligimën te Allah xhale xheralu, qe edhe Allah qe edhe Allahu ta bekon jetën tendë, familjen tendë, e truan Allah xhale xheralu nga çdo e keq. Andaj, kur është veprë e mirë, duhet i gëzohemi dhe duhet që të shtojmë edhe vepra të tjera që ti gëzohemi edhe të mirave të tjera dhe nesër te Allahu ti gëzohemi shpërblimet te Allah xhale xheralu për punët e mira që i kemi i kemi bër. Kemë një telefonat tjetër, urrënoi Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Juaj nuk kam një pyetje, më ka vdekur baba. Oh. Edhe edhe um, moi mi këndoni jashtë në babës, dikush po thotë oh. se nuk bën zëmi jashtë. Po. Dikush po thotë bën. Shikoj është një jashtë. Po. Edhe për borreza, dëfion e kam një adresë me marmere me këtu po thojnë nuk ka seliv dushmën. Po. Oh. Fotografis ban nisi. E, a kushemojt në ndihmën këtë rast. Po vlam, inshallah, me izin Allah tash e merr përgjigjen. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Vdekja është një proces që çdo kush kemi më kaluar në për të. Është një shije që të gjithë kemi më shijuar. As kush nuk do të mbetet pa shijuar këtë vdekje. Por duhet jemi të fortë, të qëndrueshëm, pa të dimë si të sillemi në raste ku na vdes ndokush. E, e pastaj dëshira për të bërë mirë për vdekurin ton. Miqunya Sin, ha të më më bë punë që atij shkon se vapi mi Andrej Gvorën, është dëshirë normale. Është normal di kush më pa si chef më bë kështu. Kjo s'ka, çështi po kë i chef babës më knuja Sin. Po normal është më pa si chef mi bodi çka babës. Andaj dëshira që ti e ke për më i bë mirë babës ton. Me shpenzu për babën ton, kjo është thersh normale. S'ka diçka të keqen këtu. Mir po duhet tje që i kujdeshëm, që kjo dëshirë, nësë me quti me bodi qëka, nuk ka fikasitet, nuk, nuk, nuk, nuk e ka dë vetën që është duhet. Andaj, punë e dekunëve, është sikur se punë e legjeratës që patë mehet, është punë e fshetë. A e dim na që tashti, qëka i shkanë dekunëve, a e dim, një osë dimë vëllaj, në ku e dim që i shkanë, në osë dimë s'kena punëve ta, e dhe zote që e legjeratë, a Allahu xhella xjelalu kur e ka msumu Muhammedin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sai ato Allahu vekamsu per te pun. A ka msumu Allahu xhella xjelalu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çe të vdekur të kundonisën? Ktu është përgjigjja pyetjes tonë. A ka këndu ndonjëherë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jasht për të vdekur? Në qoftë se e djemse ka këndu, edhe na duhet të kundojmë se Allahu e din çka i bën mirë dekni beton kur çoftë si ka këndu atarasa nuk do të më këndu. Prandaj ajo që është transmetuar nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jap me kuptu se përgjigjja sakt në këtë pyetje është se Yasini nuk ka të bëjë me të vdekur. Kështu të ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemë një pyetje most prat në telefonat, pastaj vazhdojmë. Urdnani Sëllam aleikum. Aleikum, salam, artullam. Eh, Disha ta bë një pyke. Oh, unë jam një përësën shonë dhe të vesele. Për shambull, më ndoj që dikush eh, i ka bërë dikuj magjie dhe për shambull, vjen dikush me najtë të na i edhe i pastroj me ruba, me krej që a i ka prejkë. Për shambull, a i përshambull, më ndoj që ma gjija për shambull, që i ka bërë dikuj, a jo bërë dhe për shambull. Pa, po, pa, po qartë, qartë. Ok. Asalamu alaykum. Aleikum salam. Aleikum salam. Andaj ishm duke fol për Yasinin për të vdekur, vëlla i nderuar, nuk ki nevojë më a këndu Yasinin babas, as më pagu për këtë çështje. Mirë po, në vend të parave që paguim për Yasin, për shembull, bleje një kuadinajtë për në xhami, po shtratinë sa i bien me Yasin të pihi po diçka në lëm xhami edhe thuj që për shpirët babës në të nërëqenë që të është. Se vapë? Kjo është sadak. Kjo sadak ka argument, në kam su Muhamedi sërëllahu asëm, kjo lej sadak ose i shkanë. Ose një mëjë fukaraz, një afermi joti, ljekës i ka punë. Vjeni thesë milë, qëja thuj për shpirët babës sadak, gizohet baba fort atje. Kjo kër sadak i shkanë atjene. Kjo është të i përket, jasinit. Se përket voret me ka ndalu Muhamedi sallallahu së në gjithashtu, që varezat të zbukurohen, të investohet në to, të bëhen të bukra si palate, si që ka i duhet mërmeri babës më i varë. Aty duhet në shëtë që o varë, mos me shkel, kush është që atë varë, korë gjë ma teper. Asë të rritë nuk i duhet, asë mërmeri, sa so shpenzëm për mërmer, jepë sa dakë për ta. Ndreqin i qesh me dikon, që njerëzit edhe shtazët, pin uji pi asoj vazdimisht vallallai çdo pik u që pindi kur pjatoshqeshme me izin Allahut i shkon sevap babës ton. Ose në hairat që tu vendin aty po për të mirë tjetër bën namën e babës. Merreni libr, vallallai, një libër të mirë, çysh folet namazë, një libër ilmihal, në në në CD në për hairat, shumë zëje, çka për namën e babës. Sa një engjëna e lexëna, përfiton për soi krejt çaqi shkon sevap babës, pa kufi pa hesap. Që është të i bu na mirë. Jo me mermira me gur. Këto e që ne kam sëllim, dhe këtu e mësimet që na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe nëse ndjekim këto mësime dhe udhime që na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, padyshimse edhe na fitojmë, por edhe të vdekurit ton fitojnë. Edha ta fitojnë. Fitojn. Por ndysh në çështë nuk i respektojmë këto rregulla, edhe na shpenzohemi, por edhe të vdekurit ton nuk përfitojnë. E kjo është përgjigjja ime që mua më ta donë këtë detim dhe mendoj se të kam ndihmuar shumë ka të përsektuash, nga se jo që kam folë unë, por të kam prezentu, si kur e thot, feja, nga që kështu ka thonë Muhammedi, sallallahu aleyhi vësallem. Kemi telefonat tjetër, urnani? Që duket dështoj, se duke pritur, në bo një halal. E, thot janë person shumë vezveseli, mendoj që kur vjen dikosh i pastoj robat e vendin e ku e diqka, se mendoj që se pse kuaj se hire bortosi ja kjo është bezvese kjo nuk duhet uam në këtë çështje un mendoj që edhe e, në emisionet e tjera është sqaruar këtë temat të mëdha dhe është folur për bezveset që mos të kemi nevojë të mirë me to andaj me kët veprim janë zin vetes jetën tën të të të të të. vetës janë zin jetën tën të të të të. nuk mund dokoash nuk është siheri grip grip apo aj me bëmu kull peshterit me ta ngjit ty nuk ka se ila kështu as magjia nuk ka kështu Ndonjë ditë ta tunat më të. Ka ka burë grua, një unë zhmuat për se, se hirave, flajnë me një strat, rrin bashk, bashkë, kain bashkë, po nuk smuat teatrin. Ata i këq. Edhe e magjia i ka rregull të vetën, nuk ka bash ça ashtu ku janë ngjit. Sa sa i kishm psuutet on. Po laundra që Allah nuk e jo mundson atë e bash çu që kanë java ata me bó. Edhe mesmuni njëri është bajak i pum për ta, se lemo mi janë ngjit diku tjetër. Nuk është e bash ça ashtu kallaj. Valla mi janë ngjit u bó. Bov... Jo jo. Ne mos e boksovë vezvesa. Lira për kësej pune, e qështë më liru, për më përshetën Allah në azogjel, përshetën Allahu ka garantu se qështës të në gjithë se hirja, besoj Allahut, më bështetën Allah në Allahun, gjel e gjel e alihu, dhe e jetë të jetën tënde lirahu, vëllahi ato që Allah e ka caktu, s'ka mundësi mës me të godit, ato që Allah nuk të ka caktu, ato që Allah të ka caktu, nuk ka mundësi mës me të godit, më godit. që aja ka me të godit, pa nuk kam mundësi me të godit, pa s'kam mundësi, një qenëmi të smutë më të rrëthu për me veti, e një qenëmi s'jërbazëm i krymë të ti, pa Allah kanë s'kam e të godit, vë Allah i Bilahi s'kam e të godit, në musliman jemë, në që të punë, që së të e kena punë më vesu, nëse s'besujmë në në që të punë, në që ka jesë më besimë të orë, në nuk duhet në venë besimit, mi alëshu venën vëz Hëj çatë vezvesa. Largoja të vezvesa. Mos e marr mato vezvesa, pato mato, cytë të şeytanit që dën me të dobësua me. Të... Vjen i rismut i smutës, ose të bën vezvesa, rën vend vetë ai shkon shpët vet, mos e marr mato. E kur ka fokte, shëshënja, xhediçka, otor lemrënd i kam pyojë qëllao që din me knuk Kur'an me burrukja, ose dikuçi fal namas, çka kjo çamë bo? Tka xon çmja bo, rregullohet puna, pufondon edhe kaç Sapo te magjia nuk bën, më bojë kac, kanë bën energji u kanë nxjën frymën, kujtojnë që kac shkojnë këth. Sa s'bash ashtu vallallai, nuk ka ashtu. Sa kanë ata si fuqi që kujtojm, kujtojnë njerëz se Allah ta ndikojnë ti bojë në nall këtu. Sa s'bash ashtu ta. Nuk ka ashtu. Ja ta ndukufizon. Ja ta ndoll, më ata i ndoll dikush me hijën e Allah xhallah xhallalu. Nuk ka shpuna bash ashtu që çka doin bojën ku doin e bën, po jo vallallai nuk ka ashtu. Nuk aqe është to, kur nuk mund me ndoti është to. Ta im pështë tërënë allan gjelali hu. Dera alpë këtë vezveseve dhe jetë jetën tëndër. Kemi telefonat të të të tërë. Urnane? Salam al-gëmës. Aleykum salam wa rahëtullah. Assam që gëgë në bëjë. Urnane, Allah? Aleykum salam wa rahëtullah. Aleykum salam wa rahëtullah. Memlidh lu lët shjellës? Aleykum salam wa rahëtullah. Papa, qërë. Salam al-gë Në kardiunë me, me, me lulë as si helastromnafela çat ki nevojë, spri po në kordjuna madhenyrë jo se mjell edhe lulia dhe druni është krijes Allahu xhelalu ala. Nëse ti e ujit, kujdes për ta, ki se vop tek Allahu xhelalu ala. Atë çdo krijes të Allahu xhelalu ala që kujdesemi për të, i bujna mirë, e ushqejmë, kujdesemi, për gjitha këto kenë se vop tek Allahu xhelalu ala. Te shika që kanë Muhamedi sallallahu aleyhi rahmet për drui kaord, e nuk më për njerëzit. Te kështu na ka mësu Muhamedi Sallallahu alejhu e çtimë të mirë me çdo krijë që ka Allah Te Allahu xhelal xhelal. Ndë nukorjuno, nukot keqe, sprish pun. Kemë një telefon tjetër, urdhane. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Dhe është dashni pyetje oj, po 700 po po razdhëje, ta është 700 i bojë në tasë dy kat. Ça po bojën?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 Edhe, edhe me dhonë, që atyë kërë ti bojnë 5-7, kërë bojnë qëlimet, me dhonë edhe bukë me hungra, po? Po, qartë, po, qartë. E qartë, e kuptohë, qart, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Qart. Pyqë është për rasdekje, normalisht njërës vësin për rasdekje, se fatke të seshtë në rasdekje dali një qinimë susa. Dikë është mirë, mija bojt, dek në kështë, një, një mija bojt, dek në kështë, e kështë marë. Çi çka, gjën shumë besodi, po në kodër tek sa i pyetë do më thoni sa. Në ditën thirrën njëri dhe më tha kështu. Tha, "Hoxh, para 6 muajve më ka vdek një fëmijë, për shembull, në afër një familje." Dhe tash më është smuë në një afër tjetër, për shemb nëna, baba, s'më hanë diku gjuka smu. Vllao, edhe smu për smuë te pikancërit, se duket do të vdesë së shpejti, do vënë është ligë kështu. Mekan thon që në qofsim rena 6 muje. Dy njerëz pe i shtëpi e shkojn, duhet më prani pul zez. Çfarë çfarë profesoru dal këtu dhe na kallzon neve çfarë pulë do çfarë ngjyra. Tem 51 këtu. Tem fjalora. Çfarë pulë zez mos pse pula zez mos më nall me dek tjetër. Arë, një pul po e nall këta tjetër mos më dek. A të pse mos më pre për për dytën mbrapsë, më shkuën dy. Pse duhet më shku dy vet tani më pre i pul. Praim 6 dollar, po e prem 10 pula, tani 100 vjet rahatim kush në familjes tadas. 55 këto. Fen parola. Antendroste vdekjes për hapën shumë 51. Gjithkur vjen thot këa mirë k kë me bë, këa mirë m u bë, duhet me këtë decking i ksa mirë m u përtjell të ç është tot mirë më dhon që duhet kërkon masë ngani vllah. Hej kërkon masë ngani. Ngaaj që ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti u shkapoj kur u deg dikush. Qashtu vllah do të më bë. Ja kem këtve çort. Muhamedi sërëllahu asëm nuk ka bo 52-ta, asë 53-ta, asë 45-ta, kurës ka bo? Heqët këtë dretim, kurë gjë? O dekë njeri, e ka la, e ka pastru, e ka qunë varë, ka thonë shogëve të lëtë në Allahun, që Allahum e forcu mja falë, nga se ta zhvinë me la që të vesin, që ka që? Që kjo është përzura e kësaj. Tani, kër shpëndohem, të afrënë me dhe të sigur tash, japin sadaka, ja lojnë borqet, bujnë herat për ta, bujnë dua për ta, e lutinë Allah në lojnë mja fal, qika që, edhe ti shkujnë sevapet, i shkujnë lutjet, i shkujnë mirat, je pa Allahut mirat, je, kjo është e kërkume. Ndë e 52 të të s'kam bazë, dhe gjdo sen që ndërtuat në bjatë që, nuk është bazë dhe është e pa bazë, gjdo sen që ndër zdo se në që ndaluat, në bit e mel të ndaluar, dhe e është ndaluar. Pra nuk është problemi të këpëz dhudet bukë që ju jepin, se bukë ose va, me dhonë. Të këpud me i dhonë, ne më ndektit, mi ushtë që, akrebalokën, së prish punë, sadakë. Por ne mën pëzë dhudetave, e të katërdetave, e të shtatave, të gjitha e këtu janë të huazuara nga fetë e tjera, nuk janë feja Sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk buan pas dyta, e kurse buan pas dyta, nuk bota as drek as dorka, por e bën drek në dorë nëse është në një rast tjetër, në një ditë tjetër sadak për të vdekurin që ka vdekur, i shkon atë sipap inshallah, pa pas ne me kon pas dyta, edhe pa pas ne me bëu qelime, nga se qelimet nuk i ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ne sa nuk i ka bën nuk duhet asna, asna me ibu. Kemë një telefonat tjetër të radhës e prart, urdhoni. Aleykum, s-salamu rrhatullah Allah e shpuvat, s-sa t-a komponit e në uroqin të rrhat A dhikhu, Allah e shpuvat, falemlejrës Allah A bërëtë në përëtë e hoqin Falë Allah Doqëta me dikë, a kësë s-synete për loqtine i kendisë o t-jatrisë? Parafazër, e te kompjantër E e e e në sekundë, që i falë? E e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e A ka sënët para i këndisë dhe i atësisë? Fërëna sënët në nënkuptan e ka bu Muhammedi s.a.s. Qësësa bukru këfi? Dhe është. A ka bu Muhammedi s.a.s. A së ka bu? Se për këtë i këndisë, Muhammedi s.a.ll.a.s.m. ka thënë Rahim Allahum Ra'an Salla Qabla Asri Arba'an Allahu e më shërof në njëri që i falë para i këndisë 4 e qëta. Që e për këptu se para i këndisë mund të falen, lejohet, janë sunet, të falen 4 reqate. Ma e mira është të falen dhe ma afer sunet është të falen 2 nga 2. Falë 2 reqate i ja epsalam, pas e Allahë këpër, 2 tjera, 4. Por nuk janë sunet i fort, si kurse është sunet i sabahet, ose i drekes, ose i akshamet. Njerën nga njerë me elon, nuk prish pun, si kurse prish pun me elon sunet e drekes. E, sunet e drekes nuk ka gjuna me elon, në të kuptim si kurse farzën, nuk dohet me elon, pse me elon? kërë Muhammed e sëmë kërë se kalan. Pra daj, sunetia i këndis eksiston, kanë zitë me fjalë Muhammed i sësërem me e vepru, mirë po praktikisht nuk është kujdes për te si kur është kujdes për sunet në drekës të sabahot e takshamit, ose sunet në fundit të jacis. Kjo është se përgjët i këndis. Se përgjët i jacis, nuk ka sunet të regullt, se s'ka argument që kështu ka vëru Muhammed i sësërem, mirë po është e pasë që bët një pauz mes ezanit dhe i kametit, të falen dyre qata po katëre qata në emër të nafileve. Namazit vëlletar të përgjithë shumë, pa e, dek, pa e definuar si sunet jasës. Por falë të hitul mes gjithë, po pse jo, namaz që falet me rasin e hyres në gjemi. Falë dyre qata që falen mes dy ezanat dhe i kametit. Dyrëqa të kamës e zonë dhe kamit. E këto fal, ne amër të kamit. A këtë mosh mbi fal. Në emër të Qësoj, Sinafile e përgjithshme. Por si sunet i rregull i acid, un nuk e di se është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se ka do të thotë ka këmgulë dhe ka ngjëstuar dhe ka vepruar vazhdimisht ti fal katër rëza të para i acid. Andaj dikush thotë ka sunetacia, edhe rrin këmbë edhe bën zhurmë në xhami. Këto janë rregull këto. Mi pengu ata që falën. Falë vllaj. Se ka bazë më falë se më falë ka bosmë fal. Sa është haram mfal xhami. Po s'ka synet ia tia. Mos pas synet ia tia synet ka punë tjera. Dikush e fton në emocionit, han ditë falaj. A ka me ndimin e tia? A ka mbështet dikon? A ka punën e ti? Ti se eksmenas e ka ia tia. Ani do të mund me me, me, me bëjë zorum në bot xhamisë me bëjë zorum në xhamie me pengunjes ka fol. Kjo s'ban. Kjo është ndaluar. A nei falë dy rëçata në emën të xhamisë ki se vab. Dyra çaton e amën të namazit vullnetar mes e zonë dikamit ka shumë nafile që mund t'i falem në këtë kohë. A lai falemi të gjithë, por dikush me një jetë, e dikun me net kjo sprijt punë, e rëndësishme është që të gjithë të falën dhe mos të pengon dikush me zhurmën e tij ata që falet. Por në përcaktimin e llojit të namazeve, a është kjo sunet i kësaj, kjo është sunet i kësaj, ne nuk kemi këtë kompetencë, nuk mund me caktuar Mum lidhni komisiona me on që apo votojm për sunet drekës sa më i fal, as nuk votojm kështu. Këtu i ka caktuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në hadith Ibn Umerit që kanë Buhari. I ka, ka përcaktuar qartas, ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kusht i fal 12 rekate. Me ranë ditës, ja ndërthon Allahun në shtëpin e xhenet. Ibn Umeri, sahabia i sahabi tij, ai që i kanë gugut atë ditë ka thonë, i kanë dhë. Ka thonë dy para sahabot 4 para drejke bojnë 6, 2 mas drejke bojnë 8, 2 mas akshami bojnë 10, 2 mas asje bojnë 12. Këto e së dhe të regull të dhëtë. Më falni, vazhdimisht as njëra nuk i kalonë Muhammedi sëllallahu aleyhi o salem. Në filit e tjera, ko, pas, kohe, me dëshirë, me ratë të caktuar apëse i falëm, s'ka diqka, po në nuk mund të caktojmë se kjo në fili ku e ka venin, kjo sënët ku e ka venin, para këtina mosëm, nuk, nuk, nuk e kemi këtë kompetensë, Këtë e ka Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, dhe jenë e ka seruar shumir në hadithin që e përmenet të Ibn Jomerit, të të smetuar në Bukhari, nga hadithin më të sakta, që janë të smetuar nga Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, andi ne duhet i përmba me asaj që flasin hadithet dhe duhet në mjafton aje që i ka mjaftuar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe shokve të ti, Allahu alaihi wa sallam dhe shokve të ti, Allahu alaihi wa sallam dhe mas mire. Kemi një pyte të të Nëse dyshën që edhija është, është fitu me haram, a gudhënë në marat edhija? E qartë? Salamu alaikum, në të nëmirë. Salamu alaikum, në të nëmirë. Nëse dyshën që edhija është haram, fillimish ku e bazën dyshimin? E para, dhe edhuta, për qëfer në lojë haram i flitet? Nëmë duhet me dhëmë përgjën këtu dy pyte për me kuptu pyte në të ndë. Për i kauar dyshimi, Po dyshoj se kënë njëri për shembul, kështët ka thonë një herë se këtumë puna i vjedh, merë, e këtë e di e kësarë me ka përpipune, për për ndë e unë dyshoj se në basë fjoletina, kjo, e, kjo dyshimi fort. Pse dyshojnë të? Po dyshimi shë pëmdokët e s'ka pëmdokët. Andaj, dyshimi duhet tjetë a fërbindjës. Nuk kemi fakte, qarta, argumentet, shëndosha që temi se jemi të bindur, mirë, po dyshimi jo në masë të madhe është më afrë bindis se mohimit. E atëherë, kjo dyshimi është me vend. Dyshojmë, ka se dyshimi dhe tëtë të ka më tepër në sasit madhe ka dozë më të madhe që në jepë me anu nga harami së sa nga halali. Atëherë, në këtëra dyshimi është i bazuar në mirë është. E dyta, qëfarë në harami është? Në qofë se, për shambullë, ka marrë kë din bank. Në mëpara që i ka marrë në bank, se kanë thonë se kredi në bankë është haram. Në mëpara që ka ka bo kredi ta ka blen telefon. Kjo është një lloj harami. E dyta ka vjedh. Ka vjedh. I ka marrë dikujt telefonin si ka të litshme, si ka dhua ka marr, tani këse po bën er, që aty e di e për ty. A kuptove? Cili lloj harami bon? C'jo është kategoria e parë. Do thot, ai ska vjedh, ska uzurpuh, po parat sik ka fituar në mënyrë të lehtë. Sheriatikisht, nga sikomë ka marrë. Dhe të ka bler diçka ty lejohet nga ky me mar hedien, lejohet nga i tili me mar hedien, nga se gjynojën e fitimit e kaj, nërë tili lejohet me përfitun nga jo qaj, do në ty me të donë me njëtë mirë dhe me dëshirë. Por në qofë se lojë i haramit, lojë i haramit, është haram që nuk e tjetërson pasurin, nuk e bënd të, të dikuj tjetërkur, nga se është pasurin huaj, nga se karë si pasurin e uzurpimit, si pasurin e mashtrimit, si pasurin e vjedh atë në këtë rast, këtë hedija nuk bërë me marë. Pra ndaj, i patëm këto dy, dy shhimi dhe loj haramit. Varsishtë dhe tatë rase që te e ki, cilës përgjigje i përgjigjet, që është të mirë dhe përgjigje se a bënë apo nuk bënë. Bësej, bësej që është e, e qartë. Kjo është, e kemi e një telefonat të të tërë, urnani? Urna. Urna, për në dëgjojmë. kemi një telefonues në linjë, por si duket nuk po na dëgjon apo nuk është duke kuptuar se është inkuadruar në emision. Urna, po të dëgjojmë. Sa të shoft, sa të shoft, do të shofto telefonat edhe një herë, nga se po e konsiderojmë këtë linjë këtëherë të dështuar. I shumtëk me të mbarg shtoj motra që tha 17:00 veçorë dhe smur pe gjeneve kanë bër disa rrugje, por po m'kthehen përsëri. Nuk duhet njerëmi u zgëny dhe mu ka se teter teter dha teter melena وجle ola kam dubuata kam u spartullunga se nuk i spartollon as si kurani po da i bonu ruke me kuran boni vetë ruke stimo me shodi kundetar boni vetë ruk nei vetë sura fati ja falak nas ayat el kursin kullu wallahu ahad nei vetë por seryoza, yu, hoj, imir, qe sho di çka situat serioze pse jo me shkuat ne doni hoj i mir qe kuran nuk bon falla mastron por me kuran me fjalta allah jelle wala duke kanduar i spartollan këta çëllimqit e kësjë bërsa. E pastaj për mos m'u kthy duhet m'u fortifiku. Nga sa ta kurina kur kanë hyj ato te ti, s'ke qenë e fortifikuar sa duhet. Kan gjetë dyert zbrasta e kan hi. Etash fortifiko me namaz, me abdes, me dhikr, përmendet Allahu ta xhël. Përmend Allah në mëngjes dhe mbrëmje, dhikri mëngjes dhe mbrëmjes. Këna Kur'an, b'du'a, bë b'punë mira, largon nga mëkatët. Me lehen Allah xhëlu ala me këto fortifikosh, bënsh e fuqishme dhe e fortë që pas dëbimit ata me lehen Allah xhallahua nuk mund të kthehen. Gjithashtu nëse ke probleme të mohan këto drejtim, pse jo? Këndoj edhe çdo çdo ditë surën Bakarën shtëpi. Apo çdo tretën ditë përfundoje leximin e surës Bakarën në shtëpinë tënde, kësaj edhe kja e bën, do thot, shtëpinë të, të shtëpin jetë e fortifikuar dhe e mbrojtur me lehen Allah xhallahuana nga shiri këtyre, nga shiri këtyre keqburzve. Ekemi edhe një telefonat Orna. Selamun aleykum. Aleykum selam. Monsir Tullah, dalia zon televizorit nga se pokem pengesa. Orna. Nishtave me prit namozin e vetes. Po. Nëse ka mundësi të organizim asë sifë legjimlja dhe a lërojnë në mënyrë të çoft, në fund të lodhën serial. Short. Short. Inshallah, edhe ngritja e durrë a hështë pensimetit, apo njërë? Kush? Ngritja e durrë, kam të gjithë... Ngritja e durrë? Në kunut, apo? Në duan e kunutit? E qartë, e qartë. Inshallah, hajtë fjallat e këmullat e qume. Edhe fjallat. Edhe me këtë po japo në fund telefonatëve, nga që edhe kuha do të tëtë është në skadim e sipër, mirë po po e më bërë. Se për këtë në vasë të vitët, do të tëtë Uh, a i shë e radiallau, a nga mësë mirë nga të regon, se sa rëqatë i ka falë Muhammedis Asun, nga se vitri, vitri është namaz tek, a i që përfunduat me të namazë i natës. Nga zderët ka njënë se kuptuji vitin, e ka një rëqatë, atë rëqatë, vitri është kapaku i namazit natës, falë namazë natër në na fila, dhe pas taj kapaku në kemi vitëm. Që kjo vitri? Dhe kjo kapaku, kjo për mbillu është tek, e te ku për c të e kër njës për një, një ishit, andaj tek është, andaj, për kërën e kërën e vitër, tek, a e shër radiallahu anë ha thotë, Muhammedi sallallahu të në falte, në Ramazan, po dhe e është Ramazanin, një më dhe reqate, një më dhej, tek, i falte dynë nga djë, dy, djë plus djë, djë plus djë, pasaj përfëndër dhe me vitër, në adidhën që është në Bukhari, të kaptin Salatun lejli, methna, methna. O idha khashje e hadu kumus subha, feljutri bi wahide. Aditin Bukhari, namazin atës, dy nga dy, i fal dyre qatë e pushan, dyre qatë e pushan, sa so, du është i qef, na filo kja, vëlletare. Mi për në qofë se e kështu namazin atës, diri për a sabahot, thotë Muhammedis a.sallem, në qofë se ka frikë se për e zen sabahi, letë e përmbyll namazin e vitit bi wahide, me një reqatë Ande ngjërirë Muhamedi s.a.s. kurmbyllje e ka bë të ndëlidur edhe me dy reçate të fund në namazin e natës, ande kanë dalë 3. Kanë ne ka bë me 5, ende me 7. Gjithë këto janë forma të, të transmetuara nga Muhamedi s.a.s. Po nuk është mirë njeriu që namazin e natës bashkë me vitin të jetë më pak se 3 reçate. Nuk është mirë kjo. Lejohet nuk prish pun, kuptim të gjunohet, nuk ka gjuna diçka i, i madh, sikurse meloniacin për shembull, por nuk është mirë, nuk është mirë bën një dyre çote nafile me i fal tani me fal vitrin por çështësi ka mësit edhe me një reçat bën më përmbyll nga se pejgamberi s.a.s.em këtu ka bër për lashtim në esencë mozen dyre çote po ka në kana më në dyre çote çu çu të rregullat mirë po tek vitri ky ha ditë buhariut na detyron që të bëjmë për lashtim qase ka thonë muhamedi s.a.s.m në fund hadithit kur diku është për ju të ket frikse po azes abe Let's përfundon me një. Edhe pse mendimet e dietore të llojalsh me këndërtim dhe janë të fuqishme. Edhe ata qillon që, që duhet me tri, në arë tri nuk bën, edhe këta kanë argumente. Mirë, por për disa puna menafile, është nuk është sigurisht se acidia e dreka, ato janë çarta recetat të tyne, këtu ka një një hapësir më të toleruar për mos pajtim, nuk ka diçka t'marrsh me të keq që, që duhet tash na me ufut aty në telashe, por don me përmendur me tri e pironometri i lëndrës kimi mund si veç një, fal, një më fal, falë bele më një, mos bër pa fal hiç. Kaq është ajo që mund të them për këtë çështje, Allahu xhalla wala din, mos mirë e kjo është e përket telefonatave, ndërsa e përket pyetjeve me SMS për këtë natë me vërtet ju kërkoj halal se u kemi ju në hak, se kanë mes shumë pyetje, do të thot me SMS, por presioni i telefonatave na bën të të inkuadrojm, duke inkuadruar të marrim kohë dhe kjo kohë tet në llogaritë qito që kanë dërgumë SMS, por inshallah nuk do të humbin këto pyetje, do të merrni përgjigje inshallah me len Allah xhalleu ala në takimet tona të tjera të radhës. Shikuar të ndruar me kaq ne po përmbyllim këtë emision të sontem, duke lutur Allah xhalleu ala të na ruan nga çdo keq bëras, nga çdo çelimqqi, nga çdo ziliçar. Na ruan Allah xhalleu ala në vetën tona, në familjen tona, në shtëpinë tona, në rrugën tona, në vendet tona, në ndërtat tona, në sh në shoqëritë tona, ku do të jemi në punën tona. Ku do të jemi? Allahun elusim që bëni të zbërat rahmetin e tij e mbrojtë e ti, e kujdesë e ti. Në e pa Allahu gjellawarat dhe të mira, e shëndat, e rahati, e unitat, dhe na të në bëm faqevarët këtë dunja, në mësën që të vdesin faqevarët, duke thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Këtë kemi takim të, të këndë shumlesër ma Allahu gjellawaj luhu, të i gëzohemi ati takimi, dhe para këtë i gëzimi, të përmalohemi për atë takim nga se, jemi duke bërë pun të mira. Andaj kush let zgjohet takimit me Allahun. E kush nuk është duke bërë sa duhet për të mira, let përmirësohet para se të vijë takimi me Zotin Xhela Jelaluhet të penduohet për këtë neglizencë e për kët moskujdes. Zoti ju ruaj deri në takimin e ardhmë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.